Gjdo lefdat dhe falëndërimi të akone vetëm zotit ton, Allahu të barëke vë të ala, vetëm Allahu të i bindemi, falje dhe ndihmi kërkojmë, ndërsa salavatët të mirët të zotit të barëke vë të ala, të gjithët të të buarat të kënjëri ju mëj mirë, Muhammedi aleyhi salatu vë selam. Pasaj mbi shok të ti besnik, mbi famine në ti të ndërshme, mbi gratë të ti të pastërta vë të gjithë besimtarët, të qëta të ndjekë në rr deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamakli, do t'i ndajmë disa çaste me lejin e Zotit Teberake ve Teala para hutbës së jumës, çuç fletojmë nga libri i Zotit, nga suneti i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të furnizohemi më me seriozitet, më me devocionari dhe të ta madhrojmë më shumë ditën të cën Allahu xhelel xhelaluhu e ka botuim për muslimanët. Në zhvillimin dhe grumbullin e stacioneve të cilat do t'i kalon njeriu në ditën e gjykimit, në, në ditën e llogaris, është edhe vendi të cilin Allahu xhël Gjell xhëlalu e ka përmendur në Kur'an, vendi i fundit, vend takimi i fundit apo përfundimi i amshueshëm i porjetshëm i banorëve të cilët do ta gëzojnë rahmetin e Allahut te bareke o te ala. Doajosh i njohur me emrin Gjennetit të cilin e themi Neve në gjuën ton Dërsa në gjuën e Allahu Gjellegjelalu Ka kuptime të shumë ta Andaj do të vazhdojmë e lejën e Zoti Gjellegjelalu Pas i përfundum Me gjehenemin Ure në siratit, emrat e gjehenemit Qka e banjeri unë banor të Gjehenemit dhe qka e Shpëtëm prej ti Atërë është e denë që ta përfundojmë Me përfundimin E rahmetit Me përfundimin e vendit të mëshirës dhe vendit ku zoti jo në Gjelle Gjellalu e ka bësh pres për zdo besimtar advent duke e lutë edhe kështu Allahun Gjelle Gjellalu që Allahu të barek e vëtjala ti përfundon veprat tona të mira ti përfundon Allahun Gjelle Gjellalu hu imret tona me kabul dhe me rizallëk të ti subhanehu vëtjala s'ka dyshim se jemi edhe para muaj të Ramazanit nuk në kanë gëllë vetëm se dhe një muaj ku është e denjë dhe është merit që ki muaj të pritët, të përgaditet për të, të bëhët gati njëriju që të hinë në Ramazan me besnikri, me përkushtim, me dhe vëqëmëri, nga së është një muaj i cili Zotë Ion Gjele Gjeleluhu jep mundësi, jep shanse, jep rrugë për pendim, jep rrugë për për mirësim e kështu në ratë. Ne vedim se nuk jemi nga jo kategorie cila nështë, e kanë pritë Ramazanin me stërvitje dhe me ushtrim 6 muaj për para, nga se kjo është një përgaditje e madhe, por se duhet që njeri uspaku një muaj për para, disa javë për para të përgaditët mirë, ti hapë atmosferat, ti qelë rrugët e stërvitje, së shpirtit të ti, zemrës të ti, që të hynë në Ramazan me lejën e Zoti Gjellegjelluhu me përkushtim dhe dhe vëshmëri. Gjëneti Allahu Gjelle Gjellalu hu një emër i kanëshëm një emër të cilin Allahu Gjelle Gjellalu hu ja ka zgjedh vendit përjetëshëm të besimtarve të cilët do të kalojnë testin përfundimtar dhe jo është logaria dhe hire në rahmet do të flasë me lejnë e Zoti Gjelle Gjellalu hu qka është gjenet qka ka premtu Allahu Gjelle Vahala në ta kushhin në ta Si meritohet a i vend, e kështë të merat. Por se, duhet të shkojmë në mënirë graduale që t'i kuptojmë mirë gjërat dhe mos t'i te i, i kalojmë kuptimë të cilat i ka zgritë Allah u gjele gjelelu në mënirë të të shkeltë. Por t'i kalojmë me vëmendje, t'i kalojmë me kuptimë dhe do më thanjët qarta. Atëherë, fillëmish dhe t'flasmi për nevojen e njeriju që e ka për gjennetë do të flasëmi për shpjegimet të djetarëve të muslimanve për domosdo shmorin, për brengën, për shtitësin që e ka prej brenda njeri ju për në gjendet. Dhe për këta argumentojnë shumë fakte. Allahu Gjele Gjele Luhu në ka kryuar më një atërshmëri e cila në atërshmëri i ka elementet e veta. Për nejmë i të kryuar më një atërshmëri të përbashkët. Dhe ajo është nevoja jonë dhe gjërat të cilat lakmojmë në to në shumicet e rasteve lakmojmë njejt në shumicet e rasteve duam njejt ka mundëci ndryshon doza por lojë nuk ndryshon gjdo kush e do ushqimi dhe e ka nevoj pasta i ndryshon a e do një loj të ushqimit apo tjetërin por kret e do në ushqimin të gjith kanë nevoj për pije pasta i ndryshon dikush ka një loj pije dikush një tjetër Të gjithë dhe duan shtëpim, pasto i ndryshon forma, stili, mënyra se si e ndërtona ta, apo dëshira që ka i ka në ta. Të gjithë dhe duan rehatin dhe sigurin dhe stabilitetin. Dhe kjo është në tërshmëri, Allah u gjellohala në Kur'an i cekë të gjëra. Pasto i ndryshon forma se si njërzit sigurohen dhe se si njërzit e e sjellin stabilitetin e tëre. Por kjo nëse argumenton për diqka, Argumenton se na duham njësoj, lakmojnë njësoj, pastaj ndryshon loj, pastaj ndryshon loj, andaj janë argumentu djetarët, me në tërshmërin për nevojën e njeriut për gjennet. Pra neve para se me folë për gjennetin, qka është? Kujtja ka premtu zoti? Pse e ka kriju zoti? Pse e ka botë të pa imaginushëm? Para kësoj duhet të kuptojnë fillimishtë, Në para hyrje na kemi domosdoshmërisht nevoj me injernet. Çdo nec e don xhenetin e Zotit Xhelelalu. Më duket ka zon dietari i madh i Spanjës. Dietari i madh i Spanjës e bu Muhammed Ali ibn Hazm, një dietari i madh i cili ka jetuar në shekullin e 5 nga Hijri pejgamberit sallallahu aleyhi وسalam në Spanjë, në Evropë, kur kanë qenë me me muslimanë Ka thënë një njerëz i madh, dijetari i madh i shquar i muslimanëve, ka thënë kum hu lumtu gjatë kohë, kum studiu gjatë kohë, jo vzhgوعه dhe kum mor studime thekta dhe të përpekta për me e studiu cila është gjëja për e përbashkët e njerëjut. Po njerëzit kanë shumë dëshira, por njësen e kanë të përbashkët. E kum lip gjën më të përbashkët. E kum lip gjën më të njohur më çka e kanë dhe e ku më gjetë sa jo është vështë nja pro kretë njerëzit e ka një dëshirë të përbashkët pas ta i dalojnë cila është dëshirë e përbashkët largimi i brengës largimi i shqetsimit s'ka njerin dë nja s'ka njerin këtë bot që nuk mund është me vërtetute aj se do në me largu brengën dikush e largon brengën një form dikush një tjetër por brengun don me largu dhe lëvizjet e njerëzve, çarkullimet e njerëzve, punët e njerëzve, kërkimi i njerëzve argumenton për largimin e brengës. Nëse e pyet dikant pazar, çka je tu bë? Jam tu largu breng. Brengën e pavarës. Nëse e prit dikant, çka ështëu mësua? I thu çka je tu largu, brengën e ignorancës. Nëse e pyet si celin ndëngazhimin e vet Nëse e pyt edhe ata i cili është unetë dhe është duke bo se fa dhe re ati nëse e pyt cili është qëllim i kësaj thot të të lërgoj brengën zdu me pas shqetsim anda janë pajtuar njërzit se dojnë me lërgu brengën Ata dhe kjo argumenton për zdyti si fakt i dyt se njëri ju do mos do shmërrisht e do në gjennetin E treta prej fakteve se njeriu e don xhenetin. Edhe lakmon në ta, edhe punon për ta. Edhe pse doni har punon për me e bë këtu xhenet e dikujt e di se kjo zbohat punon për vendin e vet, në vendin e vërtetë. Fakti i tretë është smuja, mrzija, pikllimi, problemet, luftat. Të lashët vështirsitë Çdo dit çdo dit smuhet dikush, çdo dit vdes dikush, çdo dit luftohet dikush. Çdo dit varfurohet dikush. Çdo dit mundohet njeriu me me mor një hisë pak më të madhe të kësaj dhunja se sa dita e kaluar. Çdo ditë ekziston Friga Mehmet Papare. Çdo ditë ekziston Friga me, me Upris Rendi. Çdo ditë ka diçka çka ta prish. Dietar kësa i kanë thënë kutë dra të rbulim të prishët diqka për dit dhe s'ka dit që njeriju edhe nëse e ka lumëturit plop pak pandërhyje friga, pak pandërhyje e keqja, s'ka mundësi kështu e ka kryu zoti njerijun pra njeriju që shqohet në mëngjes deri sa e gjenë mëngjesi tjetër pa e prek pak friga pa e prek pak lodhja Pa e prejk paktuta, pa e prejk diçkat që ka jetë tërbulon, s'ka mundësi. Allahu gjellëvale ka po ketë dunja që shto. Andaj ka thonë sallallahu aleyhi sallam e dunja më lëune, dunjaja e malkume, s'klerat. S'klerat, pëtë një njeri që ka kalun 24 orë, në 24 orë që në ti s'ka kalun një minut që ajo shfrigua. Apo ka ndje tut për diçkaj e. Apo shqetsu për diqka. Apo ka pos frikë se pihup që ajo që ka e zëtënën pi të mirës. Pa tjetër me të kap diqka. Kjo që ka argumenton? Argumenton se kjo dunjo nuk është bë për vatanë dhe jetë për, për hershme. Por është bë për, për kalim. Andaj tha për nga më berja le i salatu vë selanë, jetë to si kur jetë duke kaluë e. I tha Abdullah ibn Omerit radiallahu an Një shok për nga Merit a lehi salatu e selam Tha kun fit dunja ke enne ke garib Tha jeton në këtë dunja si gurbet qi Mos u ban i venit So është rezik mu bo i venit është rezik mu asimilue Pastaj zënë mu këthije A maj nuk bo dhe njot Ani pse ti dëshiron me bo Edhe nëse e merë në në shtëtëcijen edhe nëse të japin letrat, ata nuk dojnë tyje, ata pap ka në këshirë me të përzanë, njëherë të amorin dhe të thithin e nërgjien për fuqi puntore, pas taj kër të dale a fati, ata thoi të se kikë të venin. Andaj, ata të vështirsojnë veç me një kusht, nëse ba është ty i të tëne dhe ndro është në mënirë të tale. Kjo sa por ilustrim, thapin nga merja le i salatu e selam, kun fit dunia ke enne ke garib thënë këtë dunja vahu si kur jetë gurbet qi djetarë kërë e kanë komentu këtë hadithi cilë është në Sahih Bukhari në hadithi në cilë e këshiloj për nga meri a.s. Abdullah i nga meri mu bo gurbet qi pse mu bo gurbet qi sepse gurbet qi ju e dinë se e ka një qëllim pi gurbetit dhe ajo është mbledhje e pospasurijës dhe malit për tukëthime jetu e në vatanin e vetë Edhe njeri unë këtë dunja është gurbet qi dhe vajhali nëse si e tonë si gurbet qi vajhali nëse nuk e mërë dispozitën e gurbetit në këtë dunja me mledhë veprat mira me, me, me mledhë malë përmequ në vendin ku Allahu Gjelluala ka përgadit anda i tha bënu gurbet qi e djetarët than a ka mundë si gurbet qia ja mu hutu hutohet ku të kaloj e ko e gjatë ku të kaloj e një ko aj vitin e parë me ndon ala me venin e vetë Veni, vitin e dytë e ndë e me ndon me trunin e vatanit kur të bahën dhët vjetë kur të bahën pësë më dhetë kur të bahën të riletë të smunë është me bo mua betë në nivelin e njëtë me ta nga se ka ndryshu monirat me ndonit ka ndryshu monirat përceptumit aj me ndonë ndryshe por jetën ty me ndonë ndryshe kretë kjo pse ndonë nga se gurbetin dhe me anajin e gurbetit aj e ka har ajta është me ndonë mu vendosë kështu ka dhonë Alei Salatu e Selam momentin që ka harrohet njëri ju së është në gurbet devion devion pa tjetër e ko me deviju pa sa i tha për nga meri Alei Salatu e Selam po ta japë edhe një këshil edhe pak matë largët se gurbeti pra nëse je në gurbet në regullë po kjo nuk meriton as gurbet mukon tha për nga meri Alei Salatu e Selam ku në fitë dunja ke në ke garib, au, oh, ke abiri se bilin. Shko dhe pak më largë, i tha Abdullah ibn Jomerit. Shko dhe pak më largë në këtë gurbet lëkë. Tha, bohë në këtë dunja ke abiri se bil. Si kur njoni, kur e kalon një u dhe. Transit, abir. Abir e vesh me kalu, s'ke me nejtë aty. A keni pa dikush në dunja, që e ka një cak me shkute një shtetë, e duhet më hip dhe aeroplanave, e me një vend mundallë për më hip kjetërit aeroplan. Aki një paq po ati një midis me dhënë, une që tu i shala po jetoj, une që, që tu s'pudu me livrit për që tu, sle kur kush. Vesh të lipin bileten, a ka mundësimin e ka zu kue ki, po edhe si dujsh djeg e bileten, të japin një bilet, të kthejnë të shpija, apo të qojnë të dheni ku do me shkue. Andaj për nga mbërja le i salatu vë selam tha, i e të siguraj cili kalën udhës, nuk ka menet aty. E qka puna e njërëzë që ju vendosët që aty qefi menet? Që aty dojnë menet, edhepse i shofin aeroplanat të u vëzit dhe të u drejtu në qilë dhe duke e, e i mor njërëzit me veti. Aska ti që ke pa një kujshie, ke pa së dos dhe ka shkujë, s'ke posë babë që ka shkue, s'ke posë nënë që ka shkue, s'ke posë kusherit që ka në shkue, patën atë patën bilet, deshtën apo s'deshën atë të dëshkojnë. Qikoha le i salatu sëram që a i tha Abdullah e bëni omerit, bohu gurbet qi, po posu bohëne gurbet qi, ti keme e huqë qëllimin e kësaj dunjoje. Madhje tha joveç gurbet qi, se kjo është pak si, pak e vendost, thabonu si a i cili kalon transit, nuk vendosët kalon kalinci, po më shku më një vend tjetër. Atare fakti tretet, i tretë që i kanë përmendë dietarët, se njeriu ka domosdoshmëri në nefsin e vet, në unin e vet, e ka çfarë? E ka dëshirën për për xhennet. Dhe argumenton smuja mërzia lot të pikëllim problemet e njerëzve, cili njeriu zgjohet më ngjess Ai nuk e ka e ka e, e zënë nota e ai s'ka menduar puni problem tiq me zgjidh. Cili është ai njeriu? Veçiçmenduri s'ka probleme. Nuk ka probleme sesa se ka ngarku Zoti me ditë. S'ka akul, s'ka mënyrë të menduimit. Andaj s'ka s'ka telashe, por ai edhe nuk është i ngarkuar, ai edhe dëshira s'ka. Andaj çdo një njeriu i cili ka dëshirë e ka dhe dëshirën për xhenet. Allahu e ka vënë esenc me døjën e jetit. Allahu e ka vënë esenc me døjën e jetit. E katërta prej fakteve, të cilat i kanë përmendë dietarët për dashurin ndaj xhenetit dhe lakmisë për ta, është edhe ajo çka e ka përmendë Allahu prej faktit kur Allahu e ka vendosur babën e njerëzimit në xhenet. Që çu do të tashovë se edhe zanafilla njeriu të xhenet. Maje zbritënjëri ut prej xhennet ja ka sjell këto telaşe. Këto probleme që janë në dhunja janë saj sa ka zbrit për vendi vet. Dhe s'ka mundësi mo akomoduo me, me nxir komoditet me nxir deri aty nga një vend që është i veti, si a jep kur kush mundijon. Shikao Allah kur e vendosi Ademin Ali Sallatu Wassalam në xhennet. Ayat e janisi, pas sa zbriti. E do të flasim pse ka zbrit. Por se dietar tu argumentun se Allahu kër e futi ademi në gjennet i asiguroj dë gjëra ketë këto që ka ja ka siguru atje njëri punon këtu për to tha Allahu gjelle gjelalu hu fa kulna ja ademu inne hadhe aduhun leke wali zaujike tha o adem pasi e futi në gjennet tha që ki blisi shëjtani është adu Osht armik i joti dhe gryes tonë. I joti dhe gryes tonë bash e keni armik. Keni pa dikush t'atonë zdu armik. Ti mundesh mos me dash, aj të ka ti. Dikush don me çarmatos prej luftës me shejtanin. Ti çarmatosu, aj nuk çarmatosu. Ti nu, ti si duhesh mos lufton me iblisin, me shejtanin. Aj lufton. Andar Allahu u jellevalla shkojsh ka i tha Ademit. Ti si duhesh mos e zën. Paj za ti, ta dish çeta e a ka mundësini njëri meqëm dikushu ka përbetu në armitësin nda i ti dhe ki bëhët naiv dhe bëhët kishë spodoh ja unë e zduhme të akurëgjome pas punë, ti si duhshme s'ki punë, a i ka punë me tije shikosh ka i tha Allahu Gjelluara, masi e futin gjennet tha i vlisin e ki armik andaj ka ornaje tjetër fetë të khidhuhu merë me armik konsiderone armik pasa i tha Allahu Gjellu Gjelluahu Fela ju këri gjennëku ma minë lë gjenneti Fë të shka E mos lejoni me ju nëzirë pi gjennetit E dëbani të mjeruar Të mjeruar fë të shka Dëbani shka, dëbani shka Qëka dhe me dhe në shka, bu mjeru Me të kap, krej të kej qëka shka egziston Pastaj Allahu Gjelle Gjelalu ja pormeni Rruju mos dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Se këtu i ki do sejnë dhe qëka si ki këtu në këtë dunja. Prej tërë, qëka i tha allahu gjellë gjellalu? Inë në leke, e lëa te gjuha. Tha allahu gjelluala. Këtu në gjennet, qëka kije? Ti e ki këtu mësme të kap uria. Inë në leke, kanë thonë djetarët, leke, la mi do me thonë, pronë, pronë e jotja është. E ki e lëa, Ditë shkatë shka sën të amërë, kur kush mës me të kap uria. Pra të ki me hangër, po së mundët me pas hapsirë me të kap uria. Pse? Se i ki ketë, pa punë. Po kur e kap njërin uria? Në këtë dunja, që duhet njëri me siguru pasaj me hangër, me siguru pasaj me hangër. Edhe ka hapsira kur e kap uria, qofte e të shku dhe të shpia. Dikushtat, po une e kam të shpia, po dhe të shku dhe të shpia mundë me slukam të. E atje s'ka nevoj me shku të shpija, që ty rrëth për qarë kritikije. Andhe i dhalo u gjelluara, këshur mos dhëllë për këtu, edhe pse ke kader me dal, kre kader me dal preja ty, që ka i tha, ti këtu të sigurojna mos me t'kap uria, s'ka me t'tyje me t'sikletav t'yje stomaku. Tha inne leke ella të gjuha, s'kap t'yje zbrastina e barkut. Pas ta i tha, uala ta'ra, dhe nuk kap këtu zhveshja, këtu smet pa tesha. Sikleti njëriju të është me pas tesha. Dhe njëriju, shpia e ti është tesh. Ga sëngjun arabe i thonë tesh, e cila të mlonë, e mshelderën me të mlu. Sikleti me bo shpi, sikleti mu vesh, sikleti me vesh fmijun, sikleti me vesh, do kanë që ka e kinë kujdes tari, është sikleti mamë. Se dush mu vesh e por me vesh dush me u angazhuar e por me angazhuar ta marr kohën. Këreq këto janë siklete, janë brenga. Andaj tha Allahu Xhelal gjel Xelalu dhe ta sigurojnë në xhennet se kush ka zhveshja. Skoq zhveshja se kî tesha sa dush. Andaj prej sikleteve të kësaj bote cila është me pas tesha. Andaj as këso tesha i thonë varfër. pse i thonë varfër? Se s'ka tesha ose s'ka shtëpi ose s'ka buk. Cela prej tyre elementeve të i mungoj i thonë, fukara, po i patë së fukara, prodalimi kuha, të të eshat, të shpia, të haja. Allahu u gjellu ala i tha, në gjennet, s'ka me me të patesha. Pasta i tha, Allahu u gjellu ala, wa enne ke latodh ma ufiha. Dhe Allahu u gjellu ala i tha, këtu nuk të ka ty etja për uj. E njëri ju në mbyte etja për ujë në këtë dunjo, dhe etja djetarët e kanë pru prej lakmive prej argumenteve të cilat argumentojnë për lakmin në gjënet andaj Allahu Gjellë Gjellë Luhu i tha Ademit Alei Saratu e Seram këtu në gjënet këna më të shguru këtë qka? këdhejt dërsa në surën e lbakara ja shguru e dhe nja edhe matë madhe petë katë po mësme t'kop uria po mësme t'kop etja po dërsa në surën e lbakara i tha Allahu Gjellë Gjellë Luhu Ademit E cila është cikleti ma i madhë, cila është ajo? I tha Allah, u gjellohala, kule, hani dhe pini, por me një cilësishën të madhë, raga den, papun, pa u lodhjo. Pra njëri ju këto e mbjev, e korë, e pritë, Duhet më gëshir diellin, duhet më gëshir ujin, duhet më gëshir krahët, duhet më gëshir me pjek, duhet më gëshir me, me pastë temperaturën tamam, duhet me kujdes e pasaj me shumë të hangur tamam. E duhet më kon mjeshtrin e veprë e cila ta siguron ti një haje të mirë. Allahu xhellahu ala i tha, jo. Te na xhenati ki ragada. Ragat do më thënë me hangër pa punuar. Andaj fakti i katërt e cila argumenton për lakmi në njërijut dhe së është naturshëmëri me dajë zhenetin allahu të pare kjevë tëra cila është ajo Plotësimi nevojave të domozdojshme të njërijut dhe kulmi asaj pa angazhim A tje i ki pa angazhim A ndaj kretë të të qka në qoj nëve me e kuptu se njëriju kretë këtë botë qka jeton mundot mi kap do grinca dhe kafshatët vogla të cilët i ka pas me dozat në loja në gjënet andaj të kuptojmë se njëriju në këtë bot s'ka arme va gjënet këtu mune ban gjënet së ne ka në bo perandorat së ne ka bo fir'auni për të cilin Allahu gjellohala në e kamush Kur'anin të në kaldu ku shakon që njeri fir'auni e gjiptit i cili ka pas ushtri marramence dhe nisa ka mëri me than e në rabukum Unë jam zotë i juveket Sa duhet me pasë njeri me dhanë Unë jam zotë i juveket Duhet me pasë shumë Dheri se ka thënë Abdullah ibn Abasi Radhi Allahu anhu ardha Ka thënë Fir'auni Kure ka lëviz gishtin Kanë lëviz u shtrit Reshtat, safat kanë lëviz kure ka lëviz gishtin Dhe Allahu u gjellë gjellalu hu Neve në surën E nëziat shumë Shkurt në ka ka dhu qka u kompuna këtina Tha L Allahu u gjellë gjellalu hu Fëkale anë rabbu kumul a'la Fë e khedhehu Allahu në kële l'akhirati vel ula A i tha hun jam zoti juve kedve Allahu tha Fë e khedhehu Allahu Mini her e kapi Allahu Mini her e kapi Allahu Edhe pësen mest kap mëst Allahu Dhe ati kitë që ka bo ka galu kohë e gjatë Përse të Allahu s'ka munë si me hip Andoj për andorat më të më dhejtë Pasanik më të mdoj Kur janë orvat me bëjë gjennet Andaj kur ka orë Musa Salatu e selam Të firauni Qaj ka thonë firauni? Ka dosh mi thonë në këto e kun bëjë gjennet Hadhi hi nëheri të gjiri Min tahti Ka dhona s'pishem o Musa lumejt Une i këm qelë këto lumejt Lu, Nilja jemi Këto parat janë të mijat Ka dosh qa me thonë Qa ka dosh me thonë se unë e këto e kam gjenet, kupërit, për kur i të më thirti muhe? Atëhere Musaj a.s. më tha, jove i ti mashtru njërzit, se në ban gjenet këto, se në ban gjenet këto, andaj kifriga allohu njën lewala dhe i lej njërzit të lirë me shkute zotive të barek e vëtëjala. Bare andaj, fakti i katër ti cili argumenton se njëri ju ka nevojt pa diskutushme për gjenetin e zotit e barek e vëtëjala cila është, është ajo që ka loja ka sigurua dhejmit në gjennet e kur ka zrip posht e ka pas e që ka ndodhë kur ka zrip posht i ka thon i hbita zrip posht dhe hubut i thonjë kur zrip me siklet kur zbrit me siklet i thonjë me zbrit hubut e që ka i ka ndodhë me këtë zbritje ka thon tash qatë qka e hajshatja të gashme lipe vet tashto pritë shion e nxerre e bukën, e nxerën milën, e punojën, e pjekën, e, e pasta i haje e shpesh harkim e djegë, e shpesh harkim u logë dhe prapë në fundë, prapë s'ka me të lënë këtu pse, për shka këgjunajt për shka këgjunajt andoj fakti i 5 i si cili argumenton fakti i 4 i cili argumenton se ne e dojnë a gjennetin në tërshëm është se këtu si kena nevojët tonat plëcume atëherë, qëka duhet neve të kuptojmë nga kjo? duhet mësë me ba vatanin i cili nuk është vatanin realt vatan vatan do me than një venku të slëviz pjatina slëviz pjatina atare cili e vatanin njëriut cili e vatanin njëriut Allah u gjellonë në Kur'an në thot vatanin njëriut është gjenet i Zotë i Gjellë Gjellëlu nëse e le dëmë Kur'anin prej fillimit dherim barim prej fillimit dherim barim Gjenë një njëri që Allah u gjelluala ja ka bo vatan këtë dunjo. Që i ka dhonë vatan. Nga se vatan do me dhonë kusë lëviz. Kusë nuk lëviz pjati vendit. Allah u gjelluala vesh gjennetin ja ka qëtë njëri u të vatan. E dyta, nëse dhe gjënë Kur'anin për fillim dërmbarim. Dhe e lip një vend ku thuët qëtu njërzit janë rahat lumëtur. Kue gjenë. Po, ka mundësi me gjetën Kur'an, filan venin Jënë të hangër që këtë ushqim Kjo zdo me donë se janë të lumë tër Zdo me donë se janë rahat Ka mundësi në filan venin e gjenë një ushqim tjetër Po kjo zdo me donë se është rahat Ma di Allah u gjellë gjellë lu Edhe ati që ja ka plëcu Lutjën për pingamberve të mdo Ibrahimi të lejë salatu selam Kuri ka thonë Rabbi Gjë alhe dhe lbele dhe emine Kuri ka thonë ozët bane që këtë vend Q Ka thonë po Aja ka po allo u gjelore me në sigurt Po Ka thonë djetartë Hadha bishart Kjo me shart Allo u gjelore me shart e ka po dhe në sigurt Që që ka po me shart Me shart që ajë cili e u heq qabën Mu ka një devëqëm Po nuk e i devëqëm të apri sigurien A ka ndodhë një stori sa dush Ka ndodhë qabë Janë jan vra Ka ndodhë qabë Apri siguria Ka ndodhë qabë Me e gjujt qabën me katapulta. Hadja gjib një Jusuf e Thëkafi. Këj ka qenë nga mesi, a, jo i tjerve, piknena. Piknena ka gjujt një muslimat mrena. E ka gjujt një shokt për nga meri të lehi sara të samë. Abdullajb një zubejrin. E ka gjujt me katapult, me gurëzit nëzet për me e morë një njërja të mrena. Dhe që kërë qëka argumenton? Se edhe vendin qëka lohu gjelluale i ka thonë Ibrahimit këna me ta sigurue. Andodhë, më s'pësikuru ndodhë, pinë qabë i mori njërës të burgosin, pinë qabë i mori imamin e burgosin. Kjo qka argumenton? Se edhe vendi maj sigur t'i kësa i dunjaje, nuk o i sigur për ashtë ashtu si që është dërneti. Andaj nëse qabëja e Zotit, zdo me thonë se ere sigur të, apo me ndonë ti se shpjën t'anë kime botë sigur të, apo me ndonë se punën t'anë kime botë sigur të, apo me ndonë ti se keme boje gjennet kë Allah u gjelluar e ka muhue. E ku e ka pohue, Allah u gjelluar e në surën hud, ka thonë të bareke vë të ala. Fë emme lëdhine su idu. Sa i përket atyre të cilët, janë rahat lumëtur në të në andë. Jo në andë me të hi e keqa, në të në andë, rëse për qartë. Zgudzën me hi e keqa, në asë në andë. Fë filgjenne. Shumë qartë dhe dukë shumë dhe prerë. Zotë i unë gjelluar e kapru në gjennet Allahu në mundsof mu baba nortë të tina Andaj të kuptojna se origina njëriut është në gjennet Origina dhe zanafila dhe vendi ma i përstatë që më përjet është gjennet i Allahu gjellë gjellë luhu E këtu qëshibje me e kuptu na që ka atje Në do të flasë më në gjëratën e ardhme Qysh në e ka përshkujtë Zotë dhe pengamberi ale i sëratu sëram Edepse nuk ka mundësi me e kap atje qyshohë Po këtu të ta përfundojme shme një adit për nga mberit ale i salatu vë selam. Ka thonë për nga mberit ale i salatu vë selam. Oale thautu ehadikum. Shkopi njanit pijuve, ju ka thonë sahabe vetë vetë, është maj mirë se sa dunjaja që akon ta. Shkopi juve në gjennet është maj mirë se sa dunjaja që akon ta. Shkopi, një drum i vogël i tungum. Dhe djetarë kanë diskutu të kja ditë. Pse ka thonë për nga mbire, një shkopi uvi në gjennet, a më e mirë, sisa kitë dunjoja që konë ta. Arabët e kanë posë zakon. Kur kanë orë për uvi të larkëta, për në të këti të larkëta, e kanë posë kur kanë mri të shpija, rahata dhe shnosh, e kanë posë një shkop me veti. Ata kanë posë lodhej rëzike. Kanë hesë natën me deve Nuk e kanë pasë sigurë Kanë bajt armatim për sigurit e rrugës E kanë bajt edhe nga një shkopë Për nevoja ndryshme Kur ka mri rahat edhe shnosht e shpia E ka gjujt shkopin Në shenë që i mri në rahat, elhamdulillah Mri në rahat Pra, e ndes ka i mri në shpi E ka gjujt shkopin në shenë Që tani era tamam rahat E për ingamberi a.s.s. normal që ju ka folë sahabeve në që ata që ka ata e dim. Jo e me konë nësodit, për ju ka folë ata që ka e dim. Ju ka thonë për ingamberi a.s.s. Shkopi i njamit për juve në gjennet është ma i kajrit se kitë dënjaja. Kanë thonë djetarëte, që shqibje kjo? Në kuptimin, hapin e parë që ka e mërë në gjennet. Si kur shkopi kër e gjunë, arabi atje që ka mërit të shpia ta mamë, si kur na kur him të shp i kemi do gjejtë se të sa të i bojmë se këna mri rahat endë pa in shpi pengamil Alei Sallatë të Seram tha veç kur ta gjujt shkopin aty që hina kjo ma e mirë se kitë dunjoja alas ke provu kur gjo alas ke kërku kur gjo alas ke in shpi tane veç e ke gjujt shkopin që hina këtu mrejna ka thonë Alei Sallatë të Seram ma e mirë se kitë dunjoja e dikush thotë e ati mrejna po këtë kryët dunjoja së kimo që shme shembuli Nëse diku është atë, po çish dokon për shembull atje spijat. Po na njerëzit nuk dina me kuptuin se për dashka e kanë atë. E kurçosën kët pamët e tua, çuçi shembollën, çuçi marr për shemb. Për shembull na kurdo na më thon filan lumi është më i madh se filan teatri, çka thonë na? E mora në shembull në lum edhe një dhe dhe në teatr. Dhe do na kjo më i madh se kjo, për kaç kilometra dhe për kaç gjatësi. Kjo kodër më e madhe se kjo. Po kurse ki pa hiç as një lojt asajna. Qysh e shembollin? Andaj tha Alehi salatu e selam, ma le ajinun, raet. Ska syni se ka pa. Qysh me thonë, qysh e kjo? Për nga mberi Alehi salatu e selam, kur ka dash me ta këput shpresen se mund është me imaginu, ka thonë veç këtë hysh, o ma e mirë se këtë dunjaja. Atje mrejna nuk krahësohet. Por ajo qka neve deshte me rrumbullakësu në këtë ligjarat është, që ta kuptojmë se kretë lëvizjet ton tre ciklet tona argumentojnë dhe dokumentojnë veç për një arsye, veç për një fakt se na jena të lip Xhennetin, edhe nëse zëdhena me kalldua. Andaj ta lush mbi zotin ton te varet kë u te ala që mos ti qoje mundet tona hoç Në emër të Allahut o i Gjallëj dhe i Madh, çdo shirit ton Allahu o i Gjallë, natë fornizan me harxuan kontribut për xhenetin Allahu o i Gjallëj dhe i Madh. Elusmi Allahun te bareke ve te ala, te zoti o i Gjallëj dhe i Madh veprat e mira Allahu te ban qabul. E veprat e liga Allahu na islyen. الوسمي زوتين توباركه وتعالى ج الله جل جلاله من صام مع ريت موينه رمضانيت الوسمي زوتين توباركه وتعالى ج الله جل جلاله مسلمات كدشن الله تدهمان يتيما المسلمان الله تيم بولان فقراء الله تباسونان باسنيك الله تبا نيش دجيمرت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين